د دې د ميلایډو پته یې ساتي اشا ویژه توحید سنت 61 سیریز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازال د مین چوک جاگیر اور سوالي کاپ رائټر شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 فیصله را کوم دې توې ان کا حب دنیا محبت د <دا> دنیا جواب وقل ان ربیا رصدر ر کلمای یا شاء و یقدر و تا یقینا رب زمان پر کی رزق چاله چوغلی اپاند از کیه دا خدا په فصلی نه دا خدا په دی باندې نه په دی کو الله قدرتونه پیجنه چ چا چاله پر او چاله کمو ور کی دغمخ کی چه شاعر ویو کنه کم من عاقل عاقل ایت مذاهبو كم <قلت> من وكم من جاهل الجاهلين تلقاهم مرزوقا بیر له سړی به دا غوښه سبب خرابې هیڅ مو سره نه او ډیر بدل شي چې جاهل به بيوکوک وي اته به اوممي نړیوال داربې رزق وي دا شانتي دا په اسالوا چې هغه شاعر ویلو ومن الدلیل على القضاء وحكمه بوص اللبيبه وتيبو عيش دام دل نه دا په سلونه و نه مونږه د کنا چې کوم خيار تړي نو بس دار کار خراب دي او چې کوم بي وقوف دي نه غدا څو کل جون تی دي نو ته دې دم وګوره چې دا حق پر اسو ولیکن سرنا سلا علمون لیکن اکثر خلق نه نه ويږي و ما ولا اولادكم نذيم مالنا استاسو اونا نه اولاد استاسو فلتي اغه مالنا په اغه طريقه تو قربكم چنزديك تاسو ايندا نزول زمون فرابونس دې کاسترا چې موږ تاسو ورəsi الا من امنه واعمل صالحا وقره سو کو چیمان راولو عملو کې کو فولایك لهم دا خلق دې دي لپاره جزاء او دې اوفي دراجي بدلي د چنده اضافه بیان چی څنګه جزاء او دې اوفي بدلي د چندې وهم في القرفات آمنون أذيبا فبالا خانوك فأمنوا والذين يسعون في آياتنا وخلقوا جكوششكو زمن في آياتنا معاجزين مقابلكونك أولئك في العذاب محضرون لغا خلقوا فعذابك قريفتار كريشي قل إن ربي يبصد الرزق لمن يشاء ويقنهم ربزما فراحي رزق جعل شعوري من عباده دقلوا فاندياننا ويقدروا له أو فاندى زاړه ظاره باندې اعظم کې کمونکی و ما البطن من شيء اغا چې خرج کوي تاسو څه شي د الله رضا لپاره په ينفق <تصفيق> فهو يخلفه د لبا و زور کې داغي ابد لجم کې اوز به در کې معنی دا ده هو هو خير الرزقين هغه به تر دې د رزق ورته وونکو تقریب او خره ذکر کې تفصيلي او پای ده او یوم یحشرهم جميعا او پاو بس چرا جاو باکی اللہ دیر ٹول سم یقولو بیا بوو اے ملائکتا للملائکتی ملائکت بووی اہا یعبدون تاسو لرا چاو عبادت کاؤ دیس تاسو بندگی کھلی دا عبادت کھلی رہی دنیا کی خدیدہ خبرکو لکن قالو سبحانکا ابو اے ملائک پاکی دتا لرا انتا ولینا تسم مددگاری من دونینې مسوا د دو دینه الله مو کو تاسو محتاج من په خپل تاسو فریادونه کوله تاسو مونږ مددگار وې د خبر ها دی دا کار کولو بلکانو یا بدون الجنه بلکې دوی چې عبادت به کو د پیرانو اده غې نه یریده لږه پنوم باندې منختې هغه ته به ما ماغان وې اګورا دا به وې چې مونږ له پټ څه او حال را ته وې دې خبرې به کولې دا نرسنو خدا غی عبادتی اکو اکثرو هم بهم مؤمنون اکثر دا دینا پاقی باندی ایمان رولون کیو دی خدا هم بیچی مولا با سپارش کی کنا روز بولا سپارش شکی خلی او ملائی عملی کو فسنن وزی اختیار من بنشی بعض کم لباغدن بعض اصطاع سنا دا پارد باغدو نفعن ولا ضرر ند پیدی او ند زرر ونقولو او بوای مونگا للذین ظلمو عذاب قسانتا التي. اوڅکه عذاب داور هغه چې هغه غوړ کوون ته تاسو کز دیون ته تاسو په دې باندې تخریب کاو بیا به سوکنی ښه چې دې هیبازه ته کې او عذاب نه او ساتي زواجر ذکر کړي منکر ځقوان لره چې ټولې دې کتاب نه انکار کړي چې تاسو اصل حقیقت او هدايت ښکارا کړل دي کنه د قیامت احوال را ذکر کړل وإذا أتت عليهم كل جلست شديما نذ آياتنا آياتنا زمغا بييناتنا <تصفيق> قالوا نجي بوئ وي ما هذا الا رجل نذى ما غير يوصل يريدوا تشدي ارادك اي اصدقكم شبنكي تاسو انما كان يعبد اباءكم داغشنا جعبت بهكم شرع نستاسو دتغوريونه او ټیک دا قران بوئ اوره دمشران چکم قالا غی رس عبادت کړی نو دا غی نا غوریا لري ها او کنه ور دا څو نکي وخلق مشران دا نا او د لاری القل کار بو کیدی وقالو ا دیا دیوی ما حدا الا اسکم مفترا دې دا دروغ جوړ کړی شوی که چا بو تو چرټیګ ته ودا چوی نو دې کې اثر دې بیا دې نو سړې درو وه مستقر ان جوړ کلی وقال الذين كفروا او ک بیا وروه تدعو زده خو پرې ده او دې خبره توګه لري حق ته دا کو عقل منې اسماکه اسمن توګه نن ته معلومېږي دا خبره هم حق ده لوې با ایګه سانو چې کافراندې له حق مبارزه حق کې لما جاءهم خل شراب غليتا و سومي کنه ښا قاله غرز ما زې خدا دا اخیر زمانی پوری برسی تر قیامت پوری چحاق راشنو باطل پر صلی بسوی ان هادا اللہ سحر مبین لده دامگر سحر کارا دا قواسی سحر دے جادو بیانی دے جادو دے جواب کی قرآن وما آتیناهم من کتبن لده ورکل مونگا دے پیغمبر لده حس کتابونا یدرسونہا وما آتیناهم لده ورکل مونگ دے خلق لده من کتبن حس کتابونا یادو سونها چه دیه لولی وما ارسلنای لیم اندر اگلی مانگاد دیتا قبل اکمین نذیر مخی استانسو کی رو انکی تجنیر آگلی که نا نو دیس را خوز کتاب ام دشتا چه دیه لولی او داگشانتی استان مخی دیتا پیغمبر ام پتا ماند شک که کداوی چرده دس را چه تشتا کتاب ام ایا نو کن دی او داگشانتی دمرانوین ا چو زمانه دا فترت تی ختمه شوان او بیام دی لگی او داغی نیومت ناشکری کئی او داغی بارک داوی چو دم رازی مشان کتاب و تراغی پیغمبر و تراغی ادازالی من داغی نینکار کئی نیمانی نزان لبن اقصانو کی وکذب الَّذین اتغذیب کردی آقا من قبلهم جمخید دینو وما بلغو ادی نزی رسید دی می عشار ما آتینام لسمی سید آقا سدا جای دادون سوائی دنیا نعمتون آمازی سوائی می اشاره لسمی سیطم می درسید دی کنه فکر زبو رسولی اگه تقذیب کرد زمون دا پیغمبرانو یا دی تقذیب کن زمان پیغمبرانو اگه خو کون حسان دومر عمال دولت اولیر نوم خنوا خود اگه پس بانده پخرکی یا اولی چمانگا تقذیب کنی مطلب سری تخویف دولی اوی چی دی خون تقذیب کنی پاجلسم یې ته درې نه رسی نو اقیم تکذیب کړه نو څه چلو سره وشه او کیفاکان انا کیرا پسرهیشو آزاد زمغیلرا غی انجم دا وګوره قرآن مجید ذکر کړی ته سړی وسان اسا تاعنار ان شو کنه ولي یاره والا ورکلا جوابات والا وکلا نو طریقر دعوت و ذکر کی په اخر کې چر زمو کو پاول او په کې دغه مساله بیان دي درتبه کو زمون دیو الله یسلامه کی استاره یوم الله منګوم ګنانګاو کمزوريو الله دې په مغفرت رحم وکړي محتاج قبطالم الله رحم وکړي موږ استاد لپاره خیر غواړو ځان هم خیر غواړو طریقې ته دعوه قل انما اعذكم بواحده و يرتقي ان ذواصكم داو صاحب يوي خبر سره زه خو یو خبره کوم د توحید نو کباراني کشینی شپای روازی ک سفاری ک حاضری او کومولم کوو هی ار حال چی بی واحدا یو مسئلہ کومن کتا پوست دیوکو کتا نی کلی بیان میرد شروکو ناک که یو خبر دی خواه خوی یو کار بوکو خیر ری تاسو ادرگی سوچ پیوکے این تقومو تاسو دپار درزاد اللہ مخنا کجود وطن او اوک یوازی ثم تتفک کرو بیاب فکر و سوچ کوی گورا ادرگی د خبر او د دلایل او مسالې توبوره جذب او درېګه یو بل سره سوچ پیوکه یو تن درېګه سوچ چکا ثم تفکرو بیا خفي کرو کا نو پری بپوشه مار صاحبکم من جننه نشته دي پدې ملګری ساس باندې هڅلې و ان دا خدا ته یو مساله لا چې درې سره اگلی ونی را دیږي وګه سوچاوو دغه مساله څوک کیتا څو هغه ته نسبت کوي بل دا خبره چې تاسو چته دا توحید بیان کړه سنتو نو ودریږي کې आवाज یې نومه کځاتنه یې نومه لګيو کړی یا وګړه دا مساله په او قام نومه سوچ مخور کوي چې خیر دا سو به سوچ کې ودریږي سوچ کې به نتیجه به معلوم شي دا هزاراجرا چې دا دعوت کار کین نو ته بالکل کې आवाज یې نوم به کې دا یې ملګریو زمون چداناش نه خلک وبله کمزوري ونه ټول کولي نشو ضرورت د مسلېو نیمادي له ځړه کاټاو نیمادي توی چې څل تاسو ولې رېګور ته راځي یو شو نو یاني ور راټوې چې را مونږه لکه خانه د ali کمزوري او تغو بخایې به ما ته چې ځوستانې خبره زو وریډمې ما اځینور ته وي مطلب مې دا و چې دې ځړیک لکښه ځاله د زندپار ا دې ما فلې ته تیار شي پدې مونږ نه خاروش د الله د دین د توفزان فرا خلق ملګری که بهاره طریقه باندې ښه او دین نه 파ره ودریږي نستره به ملګری تاسو باندې هڅله وانته ان هو الا نذيرلکم نذير مگر يرون کې تاسو د پاره بین نه عذاب شدید مخه د عذاب صحنه کړی د خبرونه ملي ور وي د عذاب رازي یو هو قیامت را روان دي نبی رسول الله ویل جو قیامت در رواني لګره دوګو تین دي انځو دا لقمه په تلر ما بس قیامت را روان دي دوی ته لقمه خه ما دمر نيز دي ما سالتكم من اجرم. اغا ما سا اجر هغه ځغاله ما تاسو نه ساجر په هو لکم هغه ځغاله تاسو شي ور نور کله به دا سوي کنه چې نه اجر دا له هجه له تاختا و دزنه دا نرمي کي ما تاسو نه غفتي نه شو کتا زورو سره ولې دی موکیلا د جناز موکیلا یو نوغه لګي بک نه تاسو وبکار راز د دې کارمکه چې ګر دی دا نو دېګه خلقو سودایي شردا تنظیم چاندکی اسو نو د دې سکی زاللی اخلي داغه وخت دا دا خو دا ګر تاسو وبکارم تاسو له بلې یو کارا براتی تاسو میغو ته نه ان ادريانه له اجر زمان الا علی الله مگر پاللا باند بوح علی کل شیء شهید او هغه پارشی باندې خبردار دی حاضر دی مطلب دا یادداري چې کتا سامان لگاوي پدین باندې او په خیراتو صدقات او نثاسته د پار د جماکې له مخکره ته و او مان وقت من شې فهو یخلف سې خرج ما الله بل دغه وذر دا واستاده پار دی ا اجره طریقه قل ان ربي یقذف بالحق و یورد ا یقین ان ما كينو بلنقذو بالحق على الباطل حق عليگي په باطل, باطل باندې نو عقب ختم کي زه تبوتو هي چې زم ما هر ابو حق عليگي ادي عليگي عالم الغيوب ډير پوهه دي په غيب باندې بس نو پويي په غيبو سلام پرجاء الحق هو يورتا جراغه حق وما يبدي الباطل او نشي پیدا کولي باطل وما يعيد الذبارك ديشي آیات ګران ده معنا پله حاصله وہ يرد حق راغ اولاد او شکم الہات پراتے باطل نو کتاب دا جدید بیازموند پار حالات جوړکی او بیا بدکار رائٹنگ شي نو دای نکی و ما یبد ال باطل استاد دا باطل الہات شي نشي پیدا کول اختیار ختم وما ما یعيد او دوباره کول شي نه اثر نو پیدا کولی شي چې دا کار دی او دوباره پیدا کول چې دا نسبت کم دی لو تاسو د الہاو خوځ اختيار نشته تاسو له پیدا نشي درکولې تاسو له حالات دوباره نشي دی ماحول دل نشي جوړولې و ما یوبدی الباطل او پیدا کول نشي کولی دا باطل معبودان تاسو و ما یعيد ان دوباره کول شي یعنی مطلب په رمضان په وکه چې د الله سم صفات دي نو هغه د الہاو نشي کې دي هر کس سم صفات شي خداګي نه دا ذکر کو چې زم ربو اول پیدا کول کئ ارزه پیدا کئ او بیا به دوباره په قیامت کې پیدا کئ او استاسو الیهو کې د الله دی صفات النیوم نشته دې مطلب یې دا رخه حق راغه اباتل ختم باطل مردبات او څنګه نشکول نه دوباره به عمل کوي جوړول شي ماحال جوړول شي انا مخکزه پروګرام جوړول شي دا هیڅ اختیار نه میره سلام سره راغه په هغه کې ومکا دعايات به وې قول ان دللتو قنزم هو آیا ورطا یقنن ان دللتو کچرز بیلار شما فا انما على نفسی پس یقنن سب بیلار شما با اخپل اختیار حل اخپل زان پزی مو آره اے گو را مخی وطر زان خبر اوکلا پی پیغمبر چطہ داسک خدا دا ترغیب دا پارا ار خاول عینان دے جلبو لے پی سسفلو چور کتی لو کتی مائی لشکا نا نو تیو چکور ماتو گوری کس بی پخپل ځان <throat> باندې ذمہار پخپل وګمراهنه شمه له تاسو ولې ځات کوی که تاسو مخالفت کوین نو ورځي مواري با پخپل ځان کزه به لارې شو نو په ما باندې مواري وای نه تا اگر شرمه هدايت مند ازان له مخيار الله تاول دلایل تموکتن اه سوچ ميوکو فلمایو هی الی ربی پس پسب دغه کتاب او جوه کې یما د رات زما هدايت پس کې اخري خبره کو کته داوی چې زماره اسلام شي او ماته ہدایت حاصل شي په قران تر اجازه دې دا قران کې شته دراو خېځه اوخه برابر مضبوط کینې یارې ګانا د دریاب د چاپونه ها ازلې چې کشته دراو خې جذبیا چاپو تا ګوره او کنه دې کشته کې وو چپې شته چا پیره خوته به یارې ګنه تبې د چاپو په چپو تا ګوره چبو پېدنه ګره کشته دې بوزي کا کارو کده دینه قرآن از دکا او او رسوا او مشکلاتو تا اعتراضاتو تا ادم آشرا دے خبرو اید تا مقورا گوری کدر اید دو کتل نبیابا دے کشتے فضی اولاری خواب فبما یوحی ایلی ربی داد کامیابیو کشتے دا اللہ دے موچرد دیننکوزی انہو سمیع قریب یقنن اللہ ریدن کینز دے دے کتو ہے چمات اگران دا نو تو فریاد کوا الله اولی تو دعا گوارا اللہ نس دیرے اللہ کو سپیشل دعوت را لے گلے پیغام را لے گلے چی بند یانو زمان او گوالی نو یونیشتا چی را نو گوالی هر سحر کلا اخبرشان مناسب اسمان تر اخکتا چی کنا او اصال که چی حل من فائل فاوتوی ہے سوشتا چی او گوالی تیار میزان سر را اولی سو بخن او چې بخنه کما خلق چیدن اگی پا زبان حال سر اوئی چه مونگا مچی را مونگا او دیو مونگا خوب رازی ازا من قیمتی وقت خراب ایگی اگی خرالا رکی اگی سکی پا زبان حال سر داوئی خوا چه زمونگا نشتا جاتا نظر چانه سوالو دراز سر اکی تو بدا دی انسانانو حال لکھا ولو ترا تخویف ذکر کی اخیر کی کچری تاولی دو اید فضیعو کلچ سره یریگی اگش پ نګورا hebat ba parash ew bay harigi falaf awta tuna ba bachke da allada garefta da azabna aw khizum min makanin qareeba aw banimi shadidil da hayse nustina diq badir nzikala di ba sule regardeto taajat nishta mahroba jo jo garzai no ya ba kore ki zangali ke bay ta da ghaira we jan so ke bay adiq mahazini kana nirozar bayana nisi lan خواکی ویخا <بحا> ویقول صرا و من مکان قریب او بنویش دی داغی مکان نزدین خواکی ویخا ملائک و لازکی اجرولی بی جہنم دا اللہ دمو تولا پنارا کی ڈیر دا افسوس حالت دی چو دنیا کی ایمان حاصل نکو نو قیامت کی قریر سن ریا رو کی آو دیوی چوزا بطیخ تاوکا منو نشو بچکی دی وقالو آمنا بی ایمان راوړل په دې کتاب او د دنیا کې دا وی کنه د دې وی کنه بس دایمه ده چې ته ځو وې منافقانو میلو نو قیامت کې قیامت کې باندې وې آمنا به چې مونږ ایمان راوړل په دې باندې نو قران جواب کوي وا ان علیهم الطناوشو اذران کې بشي د دې نه پارا حاصلول ایمانا تناوشته وې لا رسول یوشتا د کوم ادیکم ذی تناول اوکو مم مکانین بعیدو تاگزے بیار تنا اخرت نه لاسروغت کل دنیا کی ایمان حاصل کو دانش کیدی وقدی کا فرود ہیمل کا دل او یاکنن دیکھو برکلے بدی قران مسکی ابی پیغمبر او پالا و یقذفونا بالغیر ادي وشتل کی غیب باندی مم مکانین بعیدو تاگزے بیار تنا حسب تو خبر کی دا کا کنا یا دی او دی او اور وکاوٹ مترمینس پمئز د دې کې و بینما یشتهونه پمئز داوسکه چدیه ارزو کې اشتها کوي جس وچ م بیا دنیا تللو شو ته بېمان روړو ردا کمئس که با, با سوچي حائل بشي تر مینس د دې کما فؤيله بأشیاعهم من قبل سنگیا چ کار کړل شو اګه دل د دې سرا په خو مخکوم د از قانون او خلقه ارزو کولا نو بس باغی ما زابر راغی اماس کو رکاوٹ راغی او دا شانتی قیامت کې کې دې سارزو کې نینس کې واپاردارای شي انهم قانون فی شکم مریب یقین نمودي پر شک مریب چې هغه شکې چون کې دې داس پناچار شک کیرو چې نور هم پکې تلقی کوله دا شکې د قیامت په وګورو نه وته نو allele به اوسې جهنم ته وګرځینو ذرات کې صداقت او او قیامت او رساله او توحید د دې خبرو او د مقاصد دربارې اثبات او شوا او د سلور او شبہات جوابات شو تفصیلا <تصفح> او صلور لارې د شرک غیبان کړي وي پاسور الله علیکم اوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورت فاطر نزول کے بست سورت الفرقان مخ کے سورت سباکی دلائل نقلی ذکر شو مسئلہ باندھے دی سورت کے دلائل عقلی ذکر کئی مخ کردو شو او نفی دشباعت قہری دی سورت کے اغیبان دی تفریع کئی فرد شرک فی الدعا دا شانتی دا سورت فاطر یا سورت الملائکہ تتمد دا مخ کے سورتا ودلائلو اقلیوکی دعوی دا سورت نفد شرک فی الدعا اثبات توحید نفد شرک نفی د شرعات قهرې یا نفی د شرک په دعا د دې سورۃ دعوته او مرکزی مضمون دی سورۃ کې بدلایع عقلی ذکر کې او تصلیات پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لره اول باب صار لسایا ته پورې دې کې هم ذکر کې او تسلذ کر کے ادو شانتے تقیف او ادات شیطان الحمدللہ شفاتنا دولیت خاص صلی اللہ علیہ رزی داد اور توحید دا, دا. <تصفح> او سنگ جمع کی سر دا سبع جے قران مجید سالور اخر و سدا اگے اشارہ کی اگے بکم الفاظ و کم داوے سر ذکر کرلو نو دا صورت ام ذکر اکو یا خدا و جره چه مضمونی ایو ده چو دیر تاکیس سر نفکی ده شبانات قهری ایاده چه اخری رسده نو ذکر دا صورت ام پانی دا عوی ذکر اکو چه گوری بنیادی و دا کامیابیسیز دا عقیده ده قرآن مجید د دم روه نو ده اخری رسده که خوسوسان ورنه دې عقیده خیال ساتي الحمدلله صفاتون خاص الله در دې پدې دعو باندې دلیل عقلی اول ذکر کې فاطر السماوات والارض بمثال پیدا کوونکو دې اسمانونو د اسم کو فاطر هغه چا دی چې مینا کو ځه بمثال پیدا کوونکو فاطر یو څیز ته مخ کې نظر ابن عباس رضا اللہ عنہ ہوئی لئے ما کنتو ادری ما و سماوات والارد سن پوئیدم چی دا فاتر سماع نا را فاتر دا سماع نا دا سماک حت تخت سماع عربیان تردی پوری چی ازل دی دو بندچانو جنگ شیابر سر فی بیرن پر یو کوئی کی اندیو کوئی بارا کی نیوتا باکیو چی انا فاتر دا خماکنس تلی ماجو نزه په شن چمانه خداره چې یې بتدا د اته دا اوازل ما جوړ کړی دا نه اما او کړس نمانه څه به پیدا کړونکې د اسمانو د زمک جاعل الملائکۃ رسلا ګرځون کې ملائکو لرا پیغمبران رسلن استاد پیغمبران ځه د دنیا انبیا و تا قوم نو توحید وروړي پیغام د الله روڑی دو سولاند اکثرو دا کارو بھنکی کنم اولاد معزززو نور پکی دستی نور کارو بندی مقرر دی و قرآن و مجید آنگا ذکر کی تعلق قرآن سرم چیغی دا قرآن روڑا بدی خفی جندیش ملائک اولی اجنحتن خواندن دا وزارو یا دمتو متنا و تلات و رضا دواؤ دواؤ دریو اوصلورو یزیدو فی الخلق مایا شاق زیادی اللہ پا پہلے اشت دی کے آگچو گواری سمال ایک دی چاگیلا در دینام سیوہ ورکی یا مٹی ورکی دکا جبریل علیہ السلام چے شپک سوہ وزری یا دکا شانتے داگی قوت اور حسن کے سیوہ والے کول في الخلق بيش <تصفح> كرزولي دي نداد وخاص ثابتين أو مصلحة دواجنا فرمضا الله دي وسائطة <تصفح> <تصفح> الضرورة نشتا إن الله على كل شيء قدير يقن الله فهري وشبان دي قادر دي دي دليل عقلي ما يختح الله للناس من فلا ممسك لها آګه پرانزي الله د خلقو لپاره سره رحمت ንشتره بندوون کې غیر آرام چل لا رحمت راو پرانزي نبي څوک نشي باندوله رحمت دغه څه مله یو جسمالي دنیوي نعمت ته لکه باران شو روزي شو او دین روحاني نعمت ته أغسى الشيء ، إنزال الكتب ، إرسال الرسل إن أغام تلي أقام نفاره الله فصله لكي نبيا صغر نشي باندولي وما يوم سك أغام جاء فلا مرسل له من بعده فسنوى رازادون كي غير را اس صغر بسد الله من بعده شاء أغام رحمت بنكي يا دنيوي جسماني كيباران ورزق ده یار علی قل لے کتابونو دا انبیاءو دی نو کدا بن کی فلا مرسل لہو دغشانتی سمر پورجی انفان تا رحمتون رازی صحت رازی قشالی رازی نو کاللہ بن کی نبیہ سوک نشی او چه غیر علی کی نسوکی بندولی نشی اللہم لا مانع لما اعطایت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد من کل جد وهو العزيز الحكيم اغه زورا ور دي حکمتونو والا چې هغه استاذ رليګي نو څوک نشي بندوري العزیز زورا ور ذات او حکمت یې لري مخلوق هر څه مندې داغه رحمت شکر ادا کین نه ادا کین او تعادل کین کې هوا حکمت <مدل> مناسبو <مدل> اغنه عامد دی لوار کین هغه غره څوک اچه من دی کله بیا څوک آزادولې نه شي د کوم حکومتي دیوځه خلکو ته الله را خپل نعمت د شکريه ادا کولو د طرفي بولکې چې دې نه عامد ګرنه شکرې مکه وای یا یوهان نازکورو هه خلکو یاد کینه نعمد الله علیکم نعمد د الله فدا سو باندې کاغه د دین په شکل کې یا د دنیا په شکل کې لري هر څنګه چې لیکنه جسمانی ده که روhani ده د غايات کې علاوه شکریا ادا کړه حل من خالق غیر الله دریم دلیل आपले ذکر کې آی استر پیدا کوم کې سوا د الله نه من السما و رزق درک تاسو لره د باره واخکاته نه د زمن کاسمان الله تاسو لره رزق درک داغه باندې نعمت اولا اغا اغا رحمت ته اغا روحانی رزق که اللہ بان که نبیان سوشتا چتا سولی رولی وحید نرا لیگلی دا رحمت ندر باندی نرا لیگلی نشی دا سوگ نشی باند دولی او دا شانتی زمک آسمان پیدا کردی او رحمت اغا باندی او رپراند دی مخلوق لا خالق اغا دی ندا دا عبادت لایق باګه توسو کو غرضول سیا نتیجه ذکر کړه د دې لا اله الا هو درمزل داوود توحید اول سلی وی الحمدلله نو دائم لا اله الا هو نشتر اله يقدم اندګه مگر خاص هغه دې فأنتم تفكون فسرنګي تاسو اول شی تاسو لکم غادي کدر کله شو چر دې عاقیده نو <coughs> اولا فرام نور مخلوق شریک کو لاغی پنون برخی او آزونا مناختی دا تاوست چاوی چکم لایق و ذات تید عبادت او د هر قسم تعظیم ناغام پری خود او بلخواب آورو نشوی فا انا توفا کن دا تاوز سنگا دیکا درکلش و آورو نشوی که دا جای دلائل و واضح خبرو د بیان به وجود دا خلق نمنی نبی علیہ السلام د تصلی ذکر کی جتا مخه باقی دیوان نے لا شنا شنا نظر انی وارد دین انکارو تصلی طوال بدن وایو کذبو کا کجری تخریب کويستا اورې خبرو کی رضا جو تک بیانو کو فقل کذبت رسول من قبلیک فسیقنن تکذب رسولو د پیغمبرانو په خواستانه و الاله ترجعل امور او خاص لتا واپس کې ټوله فیصلے پرزہ جی پیش اللہ کے نا گئی وخر روان نے تو زرات گرم دار من قبل یہ کہ جس طرح تکذب کی فلا تحزن مخبہ کی زکا خطاب کو لو کیا مته نه د الله آیات کئ او سودي چر زګ د الله لار کئ دې لای ک ترحيب ذکر کئ ان وعد الله حق يقينن وعد الله رشته ادا حق ده د قیامت راتلو فلا تغرنكم الحياه الدنيا فزدو کنه کی داسل را ژوند دنیا دنیا په دې ژوند باندي دوکانو شه چې د اخرت لپاره تیارې نرمه او بی فکر شے غافل شے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ او دوکنه کی تاصل را دا اللہ بارکی اما شعور دوکنه کی الْغَرُورُ شیطان تغور کر دادا اغم شعور نمده دی. دی بطال دوکنه در کی پسطری قبان دی بتا دو اخیرت دو تیارین غافل کی اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ يَقِنًا شیطان ستاؤد فارا دشمنده فَاتَّخِ وصفونی سیدلرا په دشمنه سره دوستی ور سره مکه وي دذر تا اعت نه جنبو کې تجنب عن تعات ددا ثابت کې چته زمونږ دشمني زموند مشران او زموند در دشمني امونغ استه بجال کین خطو النیو دا ثابته کې فتقدو هاجو انما يدعو حزبه يقینا دیرابلیخ پلडला دی من اصحاب سعیر دی رفارا چشی دخواندانو دوورنا من اصحاب سعیر گرم ور والے جوڑی زکا دے تباو برباد دے نو دے کچاسر دوستی کئی ناغان دوکی دو دا زکا دوستی د دو دا صدا یا دو دوستی پرنگ کی دے انسان لکم دوکور کی چی دشمنی ورس رکی اجہنم لے تیاری نردو دو دوستیم دو تاوان دا تاوان دیو جزانتی بچکی اللذین کفرو الگسان جا کافران دی لهم عذابون شدید دیده پارا عذاب دی ساخت کافران سن دی یعنی زی شیطان دوستان دی او داگا پا خبر باندی او پا حکم باندی روانی او پا روان دی ناغی لسخ و عذاب او څوک راځي نه ځان ساتي ایمان واله او روزا اخرته مزاږی حال وګوره والذین آمنوا وعملوا الصالحات واغلقوا ایمانهم اعمال نیک لهم مغفرتون دې لپاره باخنه لا باجرن کبیر اوجر دینوي الله بردي ګناهن معاف کی او دې له اجر بوله ورکي پاک زکریه مقابل کړی شیطان سره نو دې ځای کې ذکر وکړی مونږه کړي نو لاره چې الله ربو الاول صددا احکام جو ته بیان کړي پران وو ذکر کړيږي لو بس دې نه انکار دا نه مونږ دغه شان د قیامت نه مونږه منکر دي دا شیطان سره دې دی باندې شېری دی دوک کړي افامن زینه له های بس اغسو کو چې خیسته کلو شوی رده سو او عملی بد عمل لده فراعه و حسنه فسوی نده اغیل را خیسته دو او عملی بد ده شیطان و تا خیسته کلو نفسو تا خیسته کلو گوره یو اغسو رده چه بد عمل و تا خیسته ده الگ یاده اغکوی اغیسو رده جنل بل اغرشو اللہ فضل و رحم سرا تاغه پوکه نغه احساس بیدار شو استعداد په کې راغي نو د خدای د بعد تمیز شو راکو نو د دواړو شان کې ديشي د دواړو ندي برابره که فإِنَّ فا اللَّهَ يُبْدِلُ پس یقینمن الله بیلاره پریزي گمره پریزي هغه سوچ چې اوغوالي زکار په خپل اختیار باندې او پسند باندې ګمراه هلہ اختیار کړي را او بعد عمله شو رو کر دیا خیر صوت اخکاری دو شیطان خبر یوری ناللہ بیلار پرے خود او کم ہدایت اتعلیمات چلا را لگلیو نتے سوری باندے سا سرونک دو گم رہی اختیار کو پارے کے پاتش و یهدی شا او ہدایت کبی چاہتا چا اغاری تو دو خوابت تمیزو کیو فکر قلار رانشی فلا تذهب نفسک علیهم حسرات دویم ظل تسلی پیغمبر تا فلا تظهب نفسو کا فسل دی دی نفستا علیهم پدیبان دی حسراتو افسوسو نتا اتبایا نخصان تا, تا نفس پا غمونو کی گلونو کی او بنو کی دی تا مگورا تخپل کار کوا ان الله علیم بما یسمعون یقین اللہ پودے با غسوان نش دی ایکي د ديکارو د دي سن الله تعالی معلوماته د ژوند تل تسلی په امر ته ذکر شکه چې دی روزان ما هلاک کوا ډیر خپکان او پریشانی غم کوا د لایل دی الله دیتا بیان کړي ها بياني ورته هغه کې دی فکر او سوچ کې خپل اصلاح دی کړي سلام دلیل عقلي و الله الذي الله غذاته ارفل الریاحا چرا لگی حواغانی فچو تیرو صحابا فسراو چطی وریزی فسقناو الاب لدیم مئیتو فسمونگو شروع اغیل را اغی خار وچتا مئیتن چمال دے وچتے فاحینا به الارد دبعد موتیا فسمونگ جواندے کو فائیس رزم کا پس دمرد دینا کذالک النشور دغشاندے پورتا کی دل لی دغشاندے جواندے کی دل لی مثال ذکر کو ادلی عقلی پس بعد قیامت پس بعد قیامت باندې جلا بجا شانتے قیامت را اولیو خلق با جنگی تاسو کړو ابو زرین العقیلی نبی رسولنا ویلو شما ته تاسو کچی الله کیف یحیی الموتى کیف یحیی اللہ الموتى الله باندې څنګه جنگی نبی رسول متو مثال چته پداسي او وادي په يام ميدان ګرځوي چاړه بالکل ختم شي او هلاك شي تاسو در غناڅ او فاصله واکه بګینه ابيان سواخبار چوغور نه ريکه شنو شنو واخو شه ډخله خيرازه ابادي نو يدق شانده فذلك يحيي الله الموتى وتلك ايته في خلق دغه مخلوق کي او ښکارا او بلدہ چکالا اللہ اوغاری چدا خلق جوندی کوم قیامت کی ندہ آرشن با یو قسم بارانو شی رسنگ چی دنیا کے باران سر ازمکا جوندے کی گی اگے باران سر ابا مڈی را جوندی شی قبرون نبرا پاس ندہ ازمکا پہ جوندے کو پاس دمار گنا ندہ ردی پوچے باندے فکر منگی گا ما نمد دی باندے روحانی باران کرنی دے نو پاغی بے امون جواندی کو دے دے مرک نبا جواندی و تازہ شی او کدی پاغی کی سوا بستا آغی کتاب تے توجہ اکنا من کانیوریدو لعزت اغسو کو چیرادا کی دے عزت فلللہ لعزتو جمیعا وصخاف اللہ لرد عزت تول غلبا عزت اوشان اللہ لرد تول نصور چه عزت غواری اللہ حفظ رازی احجا کم کتاب دنیا تن حاصل کر رئے ناغیز ارزاد لقص آتی عزت پدے کر رئے جنم پدے کتاب کر رئے اور عزتوں پدے کتاب کر رئے نصور چه غواری چماتے دے عزت حاصل شد نباس اللہ سر عزت تے دیکھ رد پاگا مشرکانو چته د عزت په اړه چاته پرې وته ته چا بیا نو مځه تا راشه الله پراشه کله نما د مکان مبارک تعلق ساتي ولې آیا بتغونه عندهم الایزه دی سوي عزت حاصل شي دی سره عزت خلاپرې عین فرده الله نو ویلو جناب رسول الله پرمایلو ان الله حربکم یقول کل يوم استازو رضو الله هر روز دعوازكي أنا فمن أراد عزت داريني فليطعي العزيظ الله أراد كي سعزيظي دير عزت من يوم عزت وركون فمن أراد عزت داريني فليطعي العزيظ صوف تغير عزت دنیا والآخرة نبذ داري تا به دا لري یو کې هغه ذاته قادر دیو کې حکم دیو مني الله بوله عزتوره قليته تاسو دیو مني کا الاینه په هغه کلمه پيېمو خاص هغه تا خيږي والعمل الصالح يرفع اه يا ملك ورته کې دا کلمه ولرا دغه مانته ذکر کوي يونې دیه هغه کلمه خمس <خيب> الله <تخيجي> <كلمة> تعالی <تاكي> دې کلمې پاکې کلمه توحید ذکر اذکار قرآن اور دې ذکر الله یاد دې کې اثر داري چې دا خېږي په بالا کلمات خپل اثر داري چې دې په بالا زور کی او روان دي ولهم نفس صالح او جن انسان نه کمنو کې او هغه نه نورم फायदा ورکی نورم اثر امداجو کې په بالا وخېږي دې ظمیرندی ها دا ظمیرونه دي یو دفاعل او دغه نه مفهوم <تصفيق> نيومانه بداسي <تصفيق> چې ول عمل صالح يربعه دا عمل صالح چې دي نو دا يربعو کې ظمیر دفاعل چرا نایدي يربعو دا براج دیتا ول عمل صالح او تبع عملش دا بچي فاعل چې دي لفارة. او ضمیر ده مفعول بر اجیش الی یصعدل کلمتا <تصفيق> نمانه سو والله من الصالح یرفع او هملی چری نو پورتا ک دا کلمو لرا یو ماناده شو دیم کول زرا ضمیر ده فاعل بر اجی کو الیه یصعدل کلمتا الکلمت طیبتا او ضمیر ده مفعول و عمل صالح طراجیک نمانا بشی والا حمل صالحو او حمل نیک چرے نو پورتاقی دل را داگا کلمیں پاکی الکلمت طیبو اچتی دے عمل لرا لگا سنجح حدیث پاک کی ایمان بید عمل نا قبلی گی او عمل بید ایمان نا قبلی گی نو دوارا خبری پا کیش رکھا پاکی کلمیں عمل مچتی او عمل صالح تاگ کلمیں مچتی یا کلام زان زان داری ایلیحی صحیح دل <سؤال> کلمت طیب خاند اللہ تا خیجی تلمی قرآن دے ذکر دے اولا اللہ حمدونا تاریفات دی نرغت اخبت خیجی اللہ تا وَالْحَمَلِ صَالِقُوا وَالْحَمَلِ نِكْ جَرِ يَرْبَعُوا اُجَّتِي اللہ پاک زمیر دفاعل اللہ تراجی ازمیر دفاعل عمل صالِق دینی هغه کار کړو چې اړ ته لا اله الا الله والعمل الصالح ادا والفرائض واجتناب المحارم باقي كلمه صلي كلمه لا اله الا الله اعمال صالح فرض ادا كل ده گناهونه محارم ونذان بشکول دي توي دې کارل نو ایمان دې يو بنده په قبول دي الله سره نړیږي دې نيوم لکي اشاره دا غيتا يا سادو الکلمت طیب او بل قوله انه کلمت ایمان باند نو ترغیب ذکر کو ول صالح یرب او چکه له صالح کے و و و کی موافقه تو مناسبت شریعت سره وی او هغه سره موافقه وی سنت سره دغه شان دی بچوی اخلاص وی پکې نغا لا تا رسیو قبلگی د دې سره یو بندته عزت حاصلېږي ها واللذین همکرونا سیئات او خلقات مگرنا کوي عبادت لهما هدا ما شدید د لپاره عذاب ده مکر کوي او دا پاک کلمه زد لا اله الا الله دې تمه تر قعود نه او دې ان انت بدغوري ندا مکرنه دې عذاب ده اخرت ماکر الہ ہے وہ یمور ماکر دغه خلق هغه تما کی نو کې ری هغه ما ته دونکو ری هغه ستاینه کې دی لرا ماکر دغه خلق راځه مشو دارن د دا حق خلاف د نبی الله رب العزت دا ری ماکر تبہ برباد کو د بدر په موقع سنا مراده کلو او تبا هلا کې کلو شپغم دلیل عقلی پینځم دا دی او من کان یریدو ال عزت فن لله عزت جميعا عزت خو الله ترسي آنیک عمل او قایس الله ترسي ال حق ضد خلاف کی غی تبا کی د دلیل عقلی کلو شپغم والله خلقکم من ترابه الله پېره کلیه تاسو ثم من لطفه بيا د نظمين فقدر الدرس <سؤال> وبونا ثم جحلقون دي جرولي تاسو ازواج جوړي په انسانانو کې جوړه ګرځول دي نور مخلوقات کې تابع لازمه پر پرزي صورت کې تاسو جوړه ګرځول دي everlasting ردي نتل د بقا لپاره وما تکلم من انثا او حمل ناقل یو مادا ولا تفعه و الا بعلمه مگر فعلم اللہ لاغد علم ننوزی وما یا عمر من محمر او عمر نشور کی دی یو دیر عمر و بڑا دیر من محمر یو بڑا لعمر نشور کی دی زیاد عمر والا لعمر نشور کی ولا یا قصو من عمره او ناکمونشید عمر واقنا الا دی مگر فعلم اللہ کی او سره کوم کتاب ده چې الله علم کې اول تر موجود دي او بیا دا او دا مصلحت موافق چې الله دا صفه کړه فارې کې لیکي توخه محفوظ دا په سنې فارې کې شوې دي ښاګه هم لري ورده او کله چې هم ورکامنه ګوره د باندې پردا تصلیلګل چې غدي ته وګوري جل رب العزت دمانه پر اسلیکي ناګه نپدې کبه ماره راشي نو ده په پریشانګي غم نه دې شي دې دې بیماره په سي الله سه حطرہ کې ور عمر ور په سي ليكلي علم نه روز دیندې په دې سحر او غور نه کې چې ذروغ ما سانه ما طاقت نه زیات نا علاج ليكلي نو دې بې روغ موت ابد بفنارش نو لاي تسليه اگر ایمان په تقدير ده او رضا فقضا ده الله بس چې الله کا سيږي نمونتا منظور دی امونتا رضایو اکمونتا رضایشو نو سبو ستاکو که خوبدلی گی نا خیر نمونتا پارا دیگی چمونتا پاگے رضا شو نو دیاؤ بیمار دا پارا دا لئے تسلی دا کلی ری چا دعا گا نیو بندگواری او پر یاد تی تا نمونتا رکی برکت رازی او اگر تکلیف تلو کی ظاہری نو سحط دا شانتي عمر ولا برکتيو سيواکي ندا په دوعاګانو سره کي انما لګال الله يسي يقين انداچار الله باندې اسان نه هغه څه ګرانه كنل ووندلې خپل او ماي ستره بحرانه ندي برابر دغه دریاونه مخکي ايت کې اسلام ترقيه ته هغه یو کورده مدره و بربافتې نوشه اسلام بوته ورځ خو دې ور پته هج ته سره دغه څنګه د انسان په مختلفو منازلو باندې راځي رو سره پیپی نوره چې له ورنه پکار ها خپل مشن بجارې ساتي الله باندې ترقی ورکی دیونه منشوا اوونه نمونه دل ته ذکر کیږي ها نړي بنا دعا کوي اونه ها دا یو دريان خوږه څنګه ماتاوونکي سا یو شراب چې پراخاره تیر دن کې پومره شراب کې وړ په احسان دي لري په یو كل تاكلون عاد هر یانه تازه قره لحم طریان و خا تازه د خوګ درياب نه معلومه خبره چې کثرت سره ده حاصلهږي اګه مالګین درياب کیو تازه وخاشتا مې انده حاصلهږي و تاسو تخرجون حلیهتن اور وبا ده کالی تلبسونه جاوندې غیلره دا پیدا مشته دريابونو کې او خاص کر ګره د تاریخ درياب نه جوړیږي دا غینه حاصلهږي دا ملغله ری جواهرات اگر چې بیا هم په کې اثر ده خو د دریاګ وی نو ګوره دوا له کстаўه لپاره پیداره ته دا موایه کړه چې کوپر د دنیا نه بالکل ختم شي دا شرک نه بلکل ګوې پاتې نشي نه نه دا خو دو د دریابونری یو خوک ده د توحید بل ترخ ده د شرک او د کفر دا به یو بل سره رواني ازاده به پیدا حاصلهږي د اسلام تلا خو قدرت درياب دلاګنه متا صاحب خو خيتا تاسليګي مسلمانان برازي دینتاو ترقبه کي اغا درياب درياب چې دلاګنه متا تا مال دولت او غنیمت او دا خبري اصليګي استاد ابارو هر طرف ته خير وکا ودر البلګه ابيني باد کيشته بيه وينيتو کيشته به درياب کي ماواخر اجرست كون کي دا ابو لرا جتب تا قومن فاضل چولټا وتا سو د فضل الله نا الله دغه څنګه تنظیم کله نو دا دا دن کشتے بم روانی دا کفر او د شرک پا دا محیب دریاب کی او دا دا اقفل منزل مقصود ترسی خواه او اقفل خاموش دلان دی پروتی اقفلشی کونی دا به بودی نشی ستا دا پارا عقلی دلیل داری خواه تکشتے تو گورا او دا دریاب دی فیدو د حکمتنو تو گورا چطفا کی فضلو لٹے تجارت دی سفرو کی محنت و کسبو کی وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ او جتا زو شکر ده کې د الله دې نعمتونو یو لجو لیل په نهاره اتم دلیل عقل نه نباځي شپه پرواز کې وایلجو نه نهاره په لیل او نه نباځي د ورځ په شپه کې وسخر الشمس وال قمر او کار کې لګولې څو لپاره ناراض پګمې سخر الشمس وال قمر ناراض پګمې چې هغو متکل څنګه په کار کې لګياري ا خدمت کې فرق پکې ناراض نگولا دا کفر او دا شرک دا شپن دا تیارا دا بختمکی دا حق رانا او دنبود اداغشان دین اسلام دا طرقی روز بفراولی دا تیارا بختمشی و ارصبر و خانشی اداغشان دا انوار اسپا گمیری دا دا اللہ پا قدرتونو با باندخکار دا لحل دیگن ختم اداغ مومن جنم دا سری سنچنور را او او دغشان تے بیا پناہ کی گئی سپوگمے کم اخکاری نرے اخکاری اللہو لطرقیور کی زیادہ کی او بدر تے جوڑ کی دسوارلو سو سپوگمئی اور زلی کی گئی نا دغشان تے بدی دن لطرقیور کی اذا مومنانو جونندہ سری تڑھلی خبری دیو سارا جہاں میں اہل ایمان سورت خرشید رہتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ودروبه ایدر نکله دا هی جون داسره دځه به جہادونو کی د دین غلبه برشه آغاز کی د دین غلبه برشه کله دا ری نرست کوفر کی په بیا دین کمزوري شه جوندا مؤمن او دین اسلام هغه د اسره انقلابات راضی کل یجري ل اجل مسما ټول چلے کی تر نیټه مو قاله پوره علیکم الله ورضوکم له الملک دا سبدن ولا الله رب استاسو اغل رب شيدا درهمزل داوره توحيد دا سبدن ولا الله رب استاسو اغل رب شيدا والذين تدعون من دوني ااغسان جتاسرا بل سوا من قطمير ناري اختيار نلري دمامولي پوستكي كتمير اغ مامولي تار كجردان بايدوكي ناري كده فسا يا نو دمره معمولی الګ اختیار نشتا چې ځای کې چاله اولاد ورکی حاجتونه ولا سر کې تاغه خو خبره حقیقت می را معمولی احتار قدرینه دی هغه اختیار نشتا بیان د شرک انا به د شرک په دعا د تاسو چا تا اواز आवाज کوي داله خداګې تیارون نشتا ته تا اوو د چرتا سو आवाज کوي دته لا يسمع دعاءکم نو نوری بلن استاسو کتازو دعواز کنری اورینا او کارو ووری نسو چلبوکی ولو سمعو مستجابو لکم او کارو ووری قبول جا نشکو لے استاسو فرانوی لا يسمعو دعا اکم اورینا اسمع نبلک سامع دخا اورینا او کوری دا کلام پر لوبان نبینا دے بفرز محال نکی دو والا خبره لقد قوله او سرده اوه جتا اسمان تا نشي خطيه او خيجي نو مال الاس نشي را قوله جمعه مجد كذان صار نصمت لب دي خطيشي اتا الاس در كيه نشي در قوله دقا خبره دا كيدونره جتا طو خطيه سنب خيجي ندلو قدامت لب دي ولو سمعو كتر ووري نشي ووري دي ناول قوله دل نشي قوله او ووري ما استجابو لكم قبل تا نشي مطلبک يرد شرک ده جګران تاسو خبره کیږي نه اول خو کی اولینه دا کوم کافی خبره ازه تاسو په دې کار وو امریکا نه رځه কবলته نه شکوله نو ستاره دې پر یادونو چکه اگینه ده بادسه پیداسته رادو فشرک فی دعاء تغیر الله تاواز کې د اړې اختیار نشه تاورینه دا وزه حته غلاګی خلق ده شرک اوریدو قرآن مجید داغ ہوئے تھے نقیمر نالیں است طاقت نکار سو کا ارث تا واسطی کملے کو تکیر کم بھی اؤ تکیر کا بھی اؤ تکیر داغ قبرن وداغ اسنام وبتانہ تکیر نو اور نہ کھول نہ قبول جان نشکول ولا سمعوا بشر ووری بالفرض ما استجابوا لكم قبل کفر وکي انکار وکي تاسو په دې شرک دا ګوره مشهور آيات دي چې قرآن حکم او فتوا جاری کړل دا غیر غير الله ته आवाज کین دا شرک دي شرک او ثاني انکار وکي تاسو رادي شرک نه چې تاسو دا आवाज نه کول نو غير الله ته आवाज کول دا شرک دي د لسم آيات د سورې دفاع تر ثابت تا چې چار آمد شیوه کا کا سې بتا پیر بابا تا لویزوان تا رکيزوان تا ار يو ته شي आवाज وک نوص فرنوي د شرکو کوم به شریک کوم طيا ساته ده هم کا ولا ينبئو کم يتلو او خبر به نگی دال را بشان داږه ځات چې خبردار دي الله جتا ته کم بيان کوي دا راته بل سو کوي تا دې حقیقت حق قدشرخ کارا کو بلچا بداسه وو کنه خبر باندې کی تعالی را پېژانل دا خبردار زات شرع الله دې داو کتاب زده کوجه شرک په پېجن نه راګنه الله دلیل आपले يا ايه الناس اي خلق انتم الفقراء تاسو محتاج اله الله تا تاسو ټول الله ته محتاج يه بار خبره کې الله ته محتاج ااو په هر وخت کې والله هو الغني الحميد الله دې اگر بی حاجتا دے بینیازا دے اصطایل شویئے اگر چاہ عبادت ضرورت نشتا یا ایوہن ناس نرستو در این بعد ذکرکی و دیر شمایات پوری دیکھن مضمون ذکرکی و مثالو نخیدو شرک خوا نتاسو اللہ تا مختاجی اگر بی حاجتا بینیازا دے این اشا کجرے و گاری یو دہی بکنگ بو بزی تاسو لرمان کی هلاک باوم کی چتا سو شرک کی اخته و یاتل خلقی جدیدہ اور ابولی مخلوق نووی نو مخلوق براولی اللہ تبار محتاجی فریاد بو تکی شرک بن گئی وما غالک علی آل اللہ بے عزیز الی ذاکر اللہ تا اس کرن عزیز سگران مشکل خون دی رات تاسو چا ولادی استازا غما شران سوشو د ج څنګه رورو پناکی کی دسبه یک مشتم بنا کی کنا تا سگران نه تخویف ذکر کی اوخراوی چې تاسو نن رول اللہ داواز کوي قیامت کې به تاسو اگر تاسو دا ورځې دیمووله پیدا راکی پیدا لشي در کوله ولا ذروا ذروا ذر اخرى او چې تمن کی بوج چتون کې بوج دبلتان یا نفس او وذر بوج چتون کې داسې بنې چې دبلتان بوج چت کی اوږس پک او بوج کې د بوج در نشت آخرت کی و این تدعو اگر که بلی کشری رو یا بوج یا بوجل او درنبار نفسو و این تدعو مسقلتون کشری رو بلی یا نفسو مسقلتون فاعلی رو تدعو پارا نو که درنبار نفس آوازو کی الاحم لیا خپل بوجو بارتا سوک رو بلی اچه غوی جراشه لا يحمل منه شيء نوچت جتبن کلی شي د جناس شی ولو کان قربا اگر کی خپلوان خپل رزیت आवाज کو یا زیپ لار تا مور لورتا نذیرهشتدار نوم بره نشي تر د بوجو تدکی و ان تدعو مسقله بوج په سواری نفس اچغه و اچراش اله لها بل بارتا بوج ته خلق رب نو او چتبته نکړی شي نبي د خپلوان او چت کې نبي د بردي او چت کې نبي ته هغه او دا او خیال دنیا کې کنه ا بیان ورته کېدنه په دې حالت یې ریدنه هرېږي واه څوټه صلی الله علیه پرسو کې کنه نبي رضی الله خبرونه استناب کې او انما توند الینا یقینا یری هغه خلق یخشون ربهم بالغیب چریګي درغواله بغيبه سرا ستا انزار او بیان اغه پیدا پیداوار کوي چياره پرځړکي مانادار ور انزار خپل له تول نبي السلام توله تکلو ارسو کي اور پیدا ته اغه چاغه استا يخشاونا ربو چدا خپل ربياره پرځړکي و بلداي بغيب باندې خه دي دلل له ها بدلای له بنده خه بيجان دل ريګي ته اوديان نو انخا زوا واقام الصلاه ناری و استاد دین علمه شنه پیدا کلی تازه سنتو باقدار کی ومن من تزکیہ حج از جان پاک کو فین نما تزکیہ نفسے پس یقینا دزان پاک کو خپل دان پیدا دا د پارا اخلاقه صفاکلا او عمل صفاکو تزکیہ اخلاق او عقیدہ ایمان د دې تزکیہ وکړه د عملو د عمل, عمل تزکیہ پس باندې کیږي په اخلاص في مال تزكية بصمان نكيكي وزكاة وفي عقيدة تزكية وتوحيد سرازي وفي اجتناب تشركنا وإلى الله المصير خاص الله تدي ورطلل وما يستوي الأعمى والبصير ندي برابر رندو لدنكي ولا الظلمات ولا النور أو نتياري أو نراع ولا الظل ولا الحرور أو نصوري أو نورو طابو وما الاحیاؤ ولل اموات ندی برابر جاندی او نمری دی مثالو نو ذکر کلو دو شرک بارکی سلور مثالو کورا لن اولدون که ندی برابر موحد او مشرک ندی برابر دخشان تیاری او رنا ندی برابر شرک او توحید دا چه تا برابر کی دیش سوری او گرمی تا برابر ندی ملا جون دی دانی دی برابر موحد جون دی دیو مشرک مل دی دغه کار وک او طاره کې باریک او لطیف اشاره راکا تو ګره نه دی برابر روندولیدن کې ان تیار یاره لن کې تو ګره البصیر شغم وحد دی رضا کو جون ارانا دا تو توحید پر نه باندې جون نو جنت کې با تاسو روان دي ناسوي <تصفيق> او عادل الله جنور کړي ته سجن پیو د شان دي بل غیا سړی وروندي نو کو په اور د شرک په یارو کې پروت دي روان جان دا قدارې چې ګرم اور تبزی الحرور ګرم اور او تپ اگې تبزی ولی هغه مرده کنا په مرګ دو شرک سرا د کو په سرا نو دا سلور سونو ذکرونو چا برابر نه وي ښا مثال د واحده مشرک او د شرک او د توحید ان الله يسمع يقینا الله اوری میاشا او چاتج اووالی ومان تب مسلمین من فل قبر ان تو اورون کے او چاتج په قبر نو تا چریستا د دعوت یرا غزلو چاو په قبر باندې مولوی او تاسو دې ذکر کړئ چې اورېدو اله څه روح دې کنه قبر کې چې پروت دی هغه بدن دی نو تب بدن روح ونښته ده دې اوکه حديث دې پاک کې راځي چې روح فراشي ارزن سوال جواب شي تاسو ته وي شي نبی אביلو جوړ ته وي شي کنه چې خودشا روح ته بیا لړ دا ه را دونګیو باریک مصالحہ شه روح برداخ کړي او تنه د اضطرار نه ته جو آواز کې نو کمی وته اوره و دې ته په وې روح کم زهره د بدن کې کله برداخ کړي دا هلي بدات دري افسر کې غوډه چاړو روح بنه زه ته نو ته ژوندو ته آواز نه کې چې دي تواره مساله وته وکي دملو نه ته سو وړي دملو بارګه قرآن په اصله کړي وا ولموت الله ثم اليه يرجع نمره بللا جنډي کې ځان ته واپس کی ستا خدای دې سره تعلق نشته ته دا ویلای زه د مر لپاره سوال وکړه اگر ته دا وایې چې حدیث پاک کې اجازه کړو نو کوم مرزه زیارت ته لپاره نه کوم قبر زیارت قبر نه کې د ارتشا دې ته ایبرت واست اگر کړه کافیرو مقبره ته لاله ځان ته وقبر مخه ته کی امرک بزان د مخه ته کې او به ګوري چې زمام هم سبا دایي راګه په خپل ځای خبره ده ایبرت ته نوخ کار دلیل لے چتملو تا اورولے نش نبی علیہ السلام ور دنش اورولے نو تصو کہ تے دے وتا اورما چاگا ہے منا کڑے اداں نہ نہ پہو کڑے اسما تے نش اورولے ندان خل زو اواز تکین ولدی وتا اورولش فدی بزر وئی یرا نہ وتا اورولش نہ ول نبی السلام دخلین و تعالی ش هغه ته وی ومان ته به مصمیع ممن فی القبور نو ورې دې سوچ پکار دی ښا کني باغا د بدر په موقع کې کلیبه بدر کریم السلام دې سره خطاب کو خبره وته کوله نو مردا الان حراره وته دې تا आवाजونه کوي یوري نبی السلام دې دی وخت ښه پويږي نه خدغه معجزه و نو ستو معجزه رچ تولا نه وې زمو بیا خو بتا وینه هم کله بیا غردو ټول خبره ده جو انداز شي بار حال دا ډیره وسیامه سره وې تفاهم په دې باندې تر ازي چې مډيناوري وروستو پکې خلکو اختلاف جوړ کو خدای غيم چې حقیقت معلومه ندا او رې دل ندي تا خلک چې سکیوي اوري ادانې الیقه ان ان دا الا نذیر نه تو مگر يرون کې ان ارسلناک بال حق بشیرن ونذیر یقیناً لے گلے مونتو بحق سرا زیر وار کونکے یا را انکے دے کے دریمزل تسلید کرکی یا روستو یا تنوکے تسلید آزی مونتو لے گلے بحق سرا استازی معارس دا زیر قوینزار و ایمین امتن خونشتری حس یا امتو خلافی ہا ندیر مگر تیر شوید پاگئی کیا را انکے چی پیغمبرو یا داغسو قائم نقامو اگر اس حضرت کبرا وخالو کته هغه پیغام رسول دي تصلي و سلام اورمزل نبي عليه الصلاه والسلام دريم ز المخ شو یا دا رستم ذکر کی او سلام اور کړه ته د صورت کې و وایو کذيبو کا گجر دې تغذيب کېستا مخه پکې ګما وکد کذب الذين من قبل هم پس یقنن تغذيب کلو هغه خلق او مکه د دین او جاءتهم رسولهم بالبينات راغلی ودي دا پیغمبران دې په واځه حد لاېلو و بالصبر او پا کتابنو اتصحیفو و بالکتاب المنیر او پا کتاب رو خانه سارا تلوی کتابنو ثم اخفتو الذین کفرو بیاونیو الما اغاکسان چه کافران دی او چه کلا خلافی کوا انو اخیر دا چه امینیو البعذاب سارا فکیف کانو ناکییرو نسرنگیری سرنگیشو انکار مانادا دې د لکې لوکي فکه فکن نکیر یوم انا خدا چ سرهغه شو عذاب زمغی لرا ادا ما انا سورته سبا کیم مخ کې اونکړوا تفسیر عبدالمجید ترجمه کې دا معنا کوي فکه فکن نکیر اور مفاسرین ویش نکیر انکار کوي نشه نو معنا بدل شي فکه فکن نکیر سرهغه شو انکار زمغی باندې چې زمان انکار کوي او زمانه توحید نه راگیل څن شو عذاب پراله ترجمه ترجمه مطلب یادها انکار زمان عیله سمش چا معنا انکار کو زمان ولا سمش علام درا لسم دلیلات تن گورے ان الله انزل من السماء ما شکنن الا لا وری دبر نو بو فاخرجنا به قسم قالوا باصو پدسر ثمرات مختلفا الوانها میوه قسم قسم چ مختلف رنگونه داغی جدا جداوی صدایرکیو شنخ کاریو، فندونی بیدی او صفات بدل بدلی مختلیف داغیر انگونا و من الجبال او در قرون او جو دادون بیضون تکریری سپینی بیضون سپینی تکریری سپینی گاٹیو تنگیری نو داغی صدایر چه دیر سپین دی صدایر چه ها؟ حاپ وائٹ بائی صدایر نو کام لگ سپین دی معمولی او دغشانتی و حمرن او سردی گاتی سری دی کم نبازی گرونو سردی ری سردی صداقین لگی کمی صداقین هم قدر جاکی کمی او کبی آقا مخواه چه منگد دی معلومات کو چه سردی سردی مختلفن حلوانو ها چه مختلفوی رنگونا داغی او داغی ترزونا صفاتو وغرابی بسود او تور دی ډیر زیاتور غرابيب سمله کړه کارګل وزیر پښان ټک تور او سود بیا نور مبالغه چ ډیر تور لوک تور جو اتوي داس ګورمسته په دې خورونکو ښه ا کې نو کته خامخاوي چې موږ به کې نه دیلې دې نه کم خلک چې د ماربل کار کوي د دې نه ته تاسو کا دریابې سفار چې چا کړی ناري وتا ته وی چې نو بو کيار کا توری سوی، شنی سوی، لکشنی، خوڑی سوی، آو سری سوی، زیادی ہی، قسم آقسم پده دریاب کسیون دی رازی مخیلہ نو درشانتی پده گٹو که امکنه سو تاگی، زیبراوی، آو سبل قسم دی نو سپینی باکیم شتاو قسمونا سریم دي توریم دی او خلق اگا پر فخر سر و پخشالے سر لگی پده اخبالو محلاتو کی او بنگلو کې زخایص او زینت ته پاره دا چاپه دی اکچوللی او طایي کې جتو ګورنه پیتری سمې نقشې دی په ګټه د نن راز شکل او نقشې تبو یې بار غار دې ځنګل دې سنریري ته زنا اور شکلونه پکې جوړيږي دا هغه په دی اکچولې کنه نژاستا ته پاره خپل دلینډه دا کله کار واوست وامن الناس او بعضه د خلقونه کله چدا مثال ذکر کو نو فاسرین وی دیکم تسلیه پیغمبر لا چې په دې خلکو کې بوم صدا سی ښا چې هغه بس پینی غره به وروغي سبا فرای سبا توري قسمه که زم د لا صفاتې رته وره په غم جنکی کې بالکل نه چیرې څوک خبره مانی څوک انکار کی څوک سخت دشمنی کی څوک رته نه به کې تسلیه ځا غل نه پیدا کړی تخپل کار کوا چې بیان دې ومن الناس أَبَاثِ دَ خَلْقُونَا وَالْدَوَابِ او دَ زِنْدَ سَرُونَا او كِيرِ مَكَوْرُونَا دواب, حشرات حَشَرَات، زِنْدَ سَرُ ترزيدون كي تسوم راشيا ده او دَ ساروونا مختلفون الوانو مختلفون رنگون داغی، حصفتون داغی كذالک او دغشانتی سنگ چه پا گٹو کی اقسام ده بعد ساروو او دا را شان دبدې انسانانو کې نشتا قسمه خلق نو ګوره صدا زیر چې الله او صدا زیر چې الله نه یریږي یاره پکې نشتا احساس وتا بالکل نشتا کوم چې پکې الله نه یریوالې دا ډېرلوه مرتبه انما يخشى الله من عباده العلماء او یقینا نه یریږي دا لانا وبنديان علماء او خلقا چې الله په صفاتو باندې داګه په قدرتونو راغی الله لا می یارے کی یخش اللہ ابسترین ذکر کی چکم عالم دا اللہ ننیریگی الگناون نے استنا بنکی کر لا می یارو دغدہ کنا ندتا عالم ویل نی پکرھا مستحق نری دے چدتا عالم ویل ش چب دکی یارے نی اول چدا اللہ د دین و د قران علیم ابوی گن یقین چھا بعد اللہ نریگی ولید اگہ و قدرتن خبر داغد اینو عالمی یریگی این اللہ عزیز غفور یقنا اللہ زور ورد بخون کے دیم نگون ادا پہ دے انسانانو کی خام خادا سشتا اللہ پیدا اکڑی دیخا وچہ سوچ ورطاوکنو ہوئے گی باپی اللہ زور ورد بخون کے دی کسوک دا اگا نیرنکی اگا بے غلیسی بیعبت بچنشی زور ورد دیم او څوک چاګنه یریږي الله بخو م کوي ما به وته کوم کی اب اخشیش به وته کوم کی روز ته دا یری دن کو خلق صفات ذکر کړي بشارات او قران ذکر کړي هغه نه کانو خلق تفصیلا او ترغیب ذکر کړي قران ته ان الذين يقينا اغا خلق يسلون كتاب الله جلول كتاب الله وقاموا الصلاه وقاموا مما رزقناهم او خرچ کی دا غمالنا چا موار لور کر دے سر رو و علانیہ پت اوخ کارا جا دا حق فرست اسے پت دے دے تاوین ایکان خلق چلولی دا اللہ کتاب اوپا باندکی دا منص او مال لگی چا اللہ علا صور کر دے خبل منصب داگی نا خرچ کی پت اوخ کارا یارجونا تجارتا لن تبورا د یو مې ساتي د تجارتو چرینه تبا کیږي چرینتا وانی کیږي لنتو نقصان چرین کی دا که د تجارت ته نو ګور مفسرین ذکر کوي چې مسلمانان چې دا صفات پاږي کې نو د دا اعمال چدي داتل کړې دي مال لګنه او خریدار درې الله رب العزت یو خریدار چې مال ګوري اخلیه نمخ کې ګور نه چه ده سنگه نو الله رب العزت دیده عمل گوری چې ده سنگه ده؟ اخلاس طریقه پاکی رسنت وشتکنا نو بی قبلی آغا اندازہ بانده سمرا جی پاک عمل کے اخلاص خلوص او ترقی زیادتی شوق و محبت زیادتی نو بڑی عرص قبلی گی سمرا جی پاکی دراجہ کمی نو آغا مناسب ولا کم جرورتی مبارحال خریدار کو الله زمو دې کړه زمو د عملونو زه ردیو جوه فستې نو چې تاسو تعلق د خپل رب سره جوړ وساتې ایمان صحیح وساتې دا سره کله دا سيو دوست چې هغه خریداري نو د تعلقاتو د وج نه دا یو سړی ک کمزورې مالیه کاږي کوځه او به با سو پکې تردا شان دی او بنده کمزورې عمل هغه مله قبلی کو چې کله تعلق هغه سره پوهی او ګر لاسه جذب په پلګاراس کومه او د دې د خیر نه نقصان شي کوم چې زما کاروشي نه غوړي دا دار بچره مې استانې مال وانه دي نو تعالی الله سره دوکمه وکنه تخبل عمل کی باهالدا ذکر دې د هغه د عمل چلاوي د تجارت ته او باپار دې چې د چرې نقصان وکي لن تبور دې هو زرداوي را او قوم تاوان نکي کړه ترڅو تاوان و باغه تجارت کې نشته چې د الله سره حکومت خور وخت تاوان کې لیوا سیعهم اجرهم فر ابو ارکی دی دا اجرنه من فاضله او زیات بو ارکی دی لا د خپل فضل او مهربانینا هغه بوله فر ورکی اجر او غورا زیات بوله ورکی ثواب بوله ورکی غفر او کم نشتا انه الغفور شکور یقینا ما الا بخن کدی شکر او قبلون کی شکور ذال الله وصفات کی راش معنا قبلون کی قدردان پرد بندانو لکالم جمی الله پډر ث والذي اوحينا اليك من الكتاب ترغيب قران تذکر کے اا جناز دل کڑے وحی کڑے من الكتاب تا كتاب منل کتابے چدا هو الحق دے حقڑے مصدقاً لما بين يديه رشتن کون کرے دا کتابوں جمع کے دین دے قران کولاگے تصدیق کرے ان الله عباده لخبر المصیر یقینا خامخا خبردار دیلی دونکی دی گوری کنش دیز صحال دی, صح دی قرآن سر تعلق و سر سمر پاتی دی سمر خیال ساتی دازه که دا القرآن ذکر کیخا چه گورا سمر پوری دیزمون دی قرآن سر تعلق دی نظر چه اخپل اخپل مرتبی سم او رسن الكتاب بیا منگا ورکو پریخودو کتابو الذین اصهنا من عبادنا هغه خلق له چې غره کړل دي مونږه په خلک بندهګانو کې چې د دین ته خدمت ده دا پاره اول خدمت د پیغمبر کول دي وروسته بیا بندهګان نه هغه بدره کې منقصن دي فاملهم ظالمون للناس سهود دینه کې په ځان باندې څوک په کې داز کې په خپل ځان ګناګار دي گناه که اخته ده او قرآن ته مخنه ده توجه نشته ومین هم مقتا او سوگ ده دینا درمیانه ده رو ٹک ده و ولیم ده و جمرا ده چه ده گناهون نظام ساته لده او پابنده کی ده د ده دن د ده اللہ کتاب سر امینا محبت نو ده پاکه مینز مینز که ده درمیانه ده ومین هم سابقون او دا دینا اغسوک دے د مخی کے دن کرے پاکارونو دا دن کے بالخیرات پا نیکو کے دن پاکارونو کے نیکو اعمالو کے بلکن مخی کے دن کرے بیدن اللہ توفیق باندے ندا پاکیو چتے درجے والے چھتا آگینا دا قرآن مجید دیر لوے خدمت شوے دے تفاصیل یہ لکھلی دے او مسائلیت راستی دے او په عمر کې ډېر خدمت کړل دا قران مجید نو دا غي خلق ډېر له مرتبه مخ کې دي امهات کې باردار کې دا مرتبه ولا خلقيها خدا خواجه نبی له سلام دا غي قزاحت کړو نبی له سابقن سابق ومقطع صدنا ناجن وظالمنا مغفور الله کم چې پکې سابق دي نو هغه کو سابق دي مخ کې دن کې احبا داو شانتی د جنت او څوک دا سری چې مختصد د نجات مندون کړي او کم چې ظالم دی هغه مقور الله دی الیته په اخر کې معافي کیږي د ګنا دا شانتی څوک چې سابق هغه ری چې جنت تطلوباله د به حساب او مختصید درمیانه هغه ری چې هغه سره اسان او ظالم هغه چې هغه مندي هغه راټیرش واخ یار اپی راشی آخر کې بیا ما شي نو د قران او مجید په خدمت کې دا قسم خلک د دنیا کې نو کوشش به کار دې چاول همونګا د سابق مرتبه تزان رسو او جنو قران کې مہارتم حاصل کو زانم کو او عمل پیوګو کدا غنی نو کمز کم چې مقتصد کې قرائشو کلا نو چاري صادق وا کوي چې یله تر مباحات و pore zan sa tidage na amustahab tun ba deki da hocha daraja muqtasad agare che agana kardo alti ushuno zar ma fi u basi ko ta he ne kai aw dar me anade aw zalim je de na gardo zan ta khyal na le kana guna ke axtar sok me sagairo ke axtar barahal kare de diru daraju na دمر اوڅوس پکاردځي دا قران په خدمت کې خرج کې بده تعلیم درجه کې رالنوم باکاي خو <تصفيق> غوړه درځي مختصي ترشه يا سابق تر روزانو رسوخه الله دې توفيق راکې مو ټولل ذاليك هو الفضل الكبير دارا کاميابي دې لوې ذالوي فضل دې لوې کاميابي او تووي کولې قران ذکر پکړارې کنا چې قران خپل چېفض فر تعلق پیدا ش الله پهفضل دا کامیابابدي جننا ترعا جننتونه د همه شوي اګ ي د قونه ل ببدداخلي کیاغته يحللهونه في اچول بشرته په جننو کې من صاوه کانګ بغلی بته چولش من ظهب د سرضرو ولو دم مغا لرو وهم في حری او جامي دلیبا په ک درې خمووي په ش و دنیا کې غوري اجازه تنشت دا و و دا غزا یې لپاسته نو راځي کپران کې تو کې لایو کوسم کو هرې خمو مبارکه عليه ویلو چې دا با دو متو نه نه نه استه ما نه صدا شان سره دا ابنګلو چې متاجولي شلو دا سايبن نه بلکې صفات تي هغه نوکته شو چې کله یو غلام خو کار کردګیو کې برफार نه نسکی ناغتبا بنګلي وایچو لشو کله دا ډيري رسام سره نلابا خپل بندگان لدا انعام ورکی پرایز بول ورکی ایوارډ بول ورکی چې تا دنیا کې ورخه عمل کړی نه وتا تم نن څنګه وایچول ماغني به راځي وایچول چې دا ستانه خارا ته صفات وکال الحمد لله الذي او بو ايدي صفات الله الذي داود سوره ابراهيم سر ملک خلق الحمد لله صفات النذوليه خاص الله نره الذي اغذاتو اذهب عنا الحزن كل ريقه زمنه غم ده دنيا نمو خلصت له شو دنيا غمنا قومتوا دعوه تنو الى بيغمر شو او بالله جدا استوبنا خداري تشغم بك نيشتا نيغم ده دنيا بل غم به محشر كي سدي ولاد ندي ارفقوا سرا ناري بالرك ان ربنا لكفور نشكور يقين رب زمننا خلقا بخن كي الذي ارادته احل لنا جمغه دې را کړو مونږه دلته کې را وستو دا موقامته چې دا جنت ته من فضله فضل باندې زمونږه ورسې کمال نو سقابليت نو داغه فضلو باندې باندې راو دا له تفسيرند کرکیخه چې دا استوګني جنت ته ولي دائما سناويا نصبن نبره زمونږه د بده ولا يما صنا فيها لغوب انه برتنم تعب دیکې استړیواله د سلو نسب د بدن استړیواله او لغوب د ژوند استړیواله او بدن دمای خزرې ستړي ناغم پریشانه تنگ نسب مشققه طويله شه مشققه پگینېشته او لغوب استړیواله پگینېشته دیم قول دنیا کې ټیک د زمونږه ژوند وو سو وخت پوري غمونو پریشانه کړاو ستلو د دین د دمنو و الذين كفروا الذين رفضوا تخويف ذكروا و فصلوا وخلقوا كفروا لهم نار جهنم دي دفاع روار جهنم لا يقضي عليهم فيا موتو نبا فيا سلقولشي بدیبان دي دمار گو فيا موتو چدي و دمشي ولا يخصف عنهم انبا کم کرشي ددينا من عذابها دا عذاب دا جهنمنا كمي فاك نشطة یا فضي اعتبار سرا چه عذاب کم شي زور لك شي یا بده ته بار سره چې وقته او ناغه فکر وشي لا يقضى عليهم مر كله راځي کنه چې دمشي اگر دنیا کې چې په مرګ راغله زه دورا دا بوج خو ختم شي کنه او دا لاغه چنه چې عمل صحیح چې عمل یې واغه شوروش او بسنه دنیا کې هغه چې جن نماز او ترک او خو بیا ته شباتون قال لك انزي كل كفوره دغره موږ سوزاوار کوو اريهو نه شکر اريهو کاثيرتا اوه میا پرخو نبیه ادي ما چغي کي بده جهنم کي ربنا هراب زمونږه اخرجنا عمل کو نیک غير الذي كنا بغير دعنا چمونږه عمل کاو من الشرك والمعاصي بس شرك الله وصل او باسا مون به عمل نکوه دا مون دنیا کې خیر تخ کارې دو او منزوین له سوء عمله پاک جوه نموند دا عمل خیر تخ کارشه او څه په بوجې چې دا خیر ستنه الله مونږ او با سره دین انو مړي خیر عمل کو قرآن مجید به جواب کی الله باغیتا جوابو کی اوله موږ میر کوم ایا ما او نو دارکړتا سولرا ما یا تا ځاچرو اغاندا ذا جو ایبرت اغاستو فيه باغي کې مان تذکرہ اغا چا چويبرت اغاستو ایبرت پکې ریوانسته کنه چې چا ځان پوکاو انا سيحته حفلاو نالو هو پکې جوړې نه خیر نه ډکی کړوي نيوخ مې نه د عمر دارکړو ا اویا اتیه سلوکانه pore ادا ته نورو چې سم الله نو وجاءكم النذير او يا تا سیرا ان کے پیغمبر ہور درا درا کنا نو بیان را ذکرون بیاون تا خبرن منلا اول مفسرین یوبل قولوی چہ د نظیر نمرات د بدن د خپل ویخت دی چکه لا د سپین شو نو انسان ته پدم پون شو چدا دنیا فطنا رو رو پاد بس که کنا دا استاد پالا نذیر دے یرا ان کے او یا نصیح دے و عذ نو لینہ وے برات وفسرین ذکر کې د مقام کې تداخل <تصفح> په دنیا د دنیا دوبارت لغواړي نو دا د روغ دي د روغ جن دي د روغ وي سوره انعام ویلو ولو ردوا لعادو لما له عنه وان هم لكاذبون فدي واپس کړي دنیا ته ندی بیا ورکار کې چمن شمیرې ته ادي د روغ وي چې کوم بهس کو او یا کار ته دنیا ته بیا بیا, بیا, بیا. نوم با دی اقبل اصلاحونے کی دیا گا پا اقبل کارما نکلکتی